Ako čovjek pristane na plaćanje od određenog mehra, pa ga nakon e, sastavljanja sa njom u posteli ne želi platiti, biće prisiljen da ga plati. Biće prisiljen da ga plati. Pohvaljeno je da se spomene dakle da se spomene pri samom sklapanju braka dakle pri sklapanju ovog bračnog ugovora pohvaleno da se spomene dakle taj taj meh Allah intazam zara al khaira wa sana al waqna awwal majdi kitab wa wa masa'atu suhad wa analu مهم من أهم ما فاحك الدهر لنا اول ولن... الاشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين بشرح مصلاح تبارك الله عز وجل في التكسترجه بجلده في التكسترجه tema u nasem poglavlju poglavlje jeste poglavlje o mehru, jel? o sadaku. E, inače radimo ovo ujutro, međutim, s obzirom da nam nije ostalo puno vremena jel? i da nam je ostalo još najmanje tri teme, htio sam većala da večeras odradimo ovu temu. A, što se tiče mehra, svima vama je poznato šta je to mehr, to je venčani dar kojeg čovjek daje ženi. I osnova je da se mehr daje u naprijed, ili tokom sklapanja bračnog ugovora, je tako? A mi ćemo kasnije, in šalav spomenuti, je i druge mogućnosti. Što se tiče mehra, mehri je vajib, mehri je vajib kod svih učenjaka. I dokaze zato su Kur'an i sunnet Allahovog postanika sa sveme i konsenzus dakle, iđman svih učenjaka. Kaže Allah, te barakev ta'ala, i dajte ženama njihove vienčane darove je tako a fa intibna lakum an shay minhu nafsa fakuluhu hani'a mri'a majo ti makom ona nešto toga poklone ida ili daju onda vi to mirno je jedite je l tako a dakle, vam ona nešto pokloni kakav je dakle propis toga propis hibe jel' propis poklona Kada ti čovjek da nešto na poklon ne može više da ga uzme nazad. Je tako? Osim da ti taj kome si poklonio nešto, šta? Da, jel, na pokloniš ili želi da tu stvar podijeli sa tobom. Bare kalafikum. Također kaže Allahov postanik, odnosno djelo Allahovog postanika salallahu alihi veseleme, pa nije nikod jednog svog braka, dakle, izostavio mehra. I riječi Allahovog postanika salallahu alihi veseleme, Kada je jednom od ashaba kada mu se žena ponudila ili kada mu se ponudila da je o ženi Allahov poslanik sallallahu alaihi veselame pa je on čutao, samo je pogledao i čutao je i nije je dao nikakav odgovor pa je jednom od ashaba rekao Allahov poslanik ako je ti ne želiš o ženi mene njom pa ga Allahov poslanik sallallahu alaihi veselame je pogledao i rekao imaš li jel uh, da joj je daš vjenčani dar pa je rekao nemam ništa Kaže, nemam ništa. Kaže, pa makar prsten od, a, od hadide, dakle, od, od gvožđe, jest kalahu fikom. I treći dokaz jeste i džma'a, dakle, koncenzu svi učenjaka, dakle, svi su se učenjaci a, složili, jel, da je davanje mehra propisano, dakle, da, da je davanje venčarog bra, braka, e, dara bare kalahu fikom, propisano nam. Što se tiče veličine braka, uh mehra alalite, se tiče veličine mehra, nema najveća granica za to. A kod najmanje, dakle najnižeg mehra, postoje razilaženja oko oko učenjaka. Pa kaže imam Ebu Hanife, najmanja je deset dirhema. Ima mali kaže 3 rahimehulahu. Te alamedutim, nikod ovog ne postoji najnižeg. Jer je Allahov poslanik sa sreme, jedno je sabik i rekao, da si zadovoljna da ti papuče budu mehr, pa je rek, pa je složila se sa tim. A sa druge strane, ako pogledamo koliko vrijednosti ima jedan prsten koji je šta? Koji je od železa, koji je od gvoždja. Dakle, njegova vrijednost je? Jest, naravno. Taj. Uglavnom, sve ono što ima neku vrijednost dozvoljeno je da bude mehr. Sve ono što ima vrijednost i što je, dakle, dozvoljeno u širijatu, dakle, što čovjek može da prodaje ili da kupuje, sve ono što ima vrijednost, dozvoljeno je da bude uh, mehr. Neki učenjaci kažu dozvoljeno je da bude i mimo dakle, neke materialne dakle, stvari mehr. Kao, na naprimjer, primanje Islama, kao kada je Ebu Talha učenja uh, Jedno je sahabiki, ponudio da je ženi, međutim, on je tada bio mušnik, pa je ona njemu rekla, čovjek poput tebe se ne odbija, dakle, čovjek, čovjek na takvom rangu, na takvom položaju i stepenu, se ne odbija kao što si ti. Međutim, ti si kafire, ja sam muslimanka. Ako primiš islam, ja ću se za tebe. I ako primiš islam, to ovo biti dovoljen dovolj, mehr, ne želim uh, drugi mehr mimo toga. Dakle, to je jedan od dokaza da je dozvoljeno, da i prima je slama bude mali. kada je jedan od sahaba Allahov poslanika se zovem ihtiyadov je jednu sahabiku paga je upitao ima li išta da joj da od dakle kome jedanšnji dar pa, pa je rekao sallallahu alejhi ve sa selleme dakle rekao je Allahu besselam da nema ništa. Paga je Allahov sa se zovem upitao imaš li išto išto odnosno, znaš li išta od Kur'ana, imaš li išta od Kur'ana da si nahivzuo, da znaš na pamet, kaže imam, kaže e ja je onda udajem za tebe, dakle, udajem tu sahabiku za tebe i to joj je dovoljno mehru. Neki učenjaci kažu da se radilo ovde oko, dakle, od 20 ajeta. Dakle, Mehri je bio da je područnih tih 20 ajeta koje je on znao na pamet. Svatate uglavnom u svakom slučaju treba čovjek da gleda uh, mehr koji dakle zaslužuje žena dakle koja je na njenom stepenu dakle razlikuje se a to ćemo išalutera također kasnije spomenuti s te te barek atala dozvoljeno uh, mehr nema sumnje da može da bude i tekako skup i to je dozvoljeno I to je dozvoljeno. Zašto? Zato što je ovo, rr, zato što se veličina mehra razlikuje od čoveka do čoveka. Nekome je puno da da mehr, 20 eura, je tako? Nekome je puno da da 500 eura. Nekome nije puno 20 tilara eura da da mehr. Dakle, to je za njega jednostavno nikakav imetak. Svatate. dokle to za njega nije puno. I nema sumnje da je dozvoljeno. Nema sumnje da je dozvonen na da traži 50.000 eura mehr. Nema, malo sumnje. Međutim, čak i ako se, dakle slaže sa tim i kaže 50.000 eura za ženu kao što se ti, nije apsolutno nikakav problem. Dakle, to se razlikuje, kažem, od čoveka do čoveka. A kasnije ćemo inšaloktajara spomenuti drugje, jel? A, propise, bareka, lahu, fikum. Taj, a, jedan dio učenjaka, su rekli, najispravnije je da mehr bude četiri stotine dirhema, četiri stotine srebrnjaka, jer je mehr čerki Allahovog poslanika, salallahu aleyhi vezelem, je bio četiri dirhema. Četiri stotine dirhema. I nema sumnje da je ovo jedan od odgovora, da je ovo jedan od odgovora ženama i njenim, dakle, U Elijama, Koji preteravaju u mehru. Jer je Allahov poslanik sa njeme i njegove čerke su bile daleko bolje od svih ostalih žena. Pa ako je Allahov poslanik sa njeme nije, dakle, ako kažem, ako čerke Allahov poslanik sa njeme nisu ozimale više mehra od četiri stotine ovih srebrnjaka, barek Allahov fikom, onda nemaju ni drugi pravo, dakle, da prijeteruju u tome. Iako kažemo da je dozvoljeno, jer se to razli, koje za nekog čoveka je to puno, a za nekog nije. je Jer tako ili nije, bare kalahu fiku. Taj. Kaže Šehi Islam ibn Tejmije, uh, mehr se daje unaprijed, uz, odnosno daje se pri samom sklapanju braka. Dakle, prije nego bude imao sa njom odnos. Svatate. Daje se mehr. Ako je puno, mehra, dakle ako je veliki jel, iznos a oni ustaju to da plati bez ikakvog problema, onda će to da, da plati i nema sumnje da je to dozvrnjeno i da nije pokuđeno Taip. međutim ako je on prinuđen da od ljudi prosi i traži onda nema sumnje da je takav meher šta? da je takav meher pokuđen ako kod nekih učenjaka šta? i haram, dakle da žena traži od čoveka ono što on nije u mogućnosti, jel? Da da je, tako. Bare kalahu fikum. A kasnije ćemo čuti i govor Omera radijalavanju kada kaže da žena koja preterava u mehru i čovek joj plati taj mehru to će prouzrokovati da će čovek zamrzeti svoju ženu. Svaki put kada se seti kaže ja rabbi koliko sam para dao za ovu ženu. Dakle, mržnja će dakle se... Pretvori, dakle, pojavit se mržnja prema toj ženi. Šta sam samo mukje vidio? Šta sam, pa, dakle, godina potrošila sam zaradio taj, taj metak, dožel je u ovu ženu i eto sad ona, sva tata. Emo im. Taj. Tajp. Taj. Uglavnom, ako čovjek pristane na plaćanje od određenog mehra, pa ga nakon e, sastavljanja sa njom u posteli ne želi platiti, bit će prisiljen da ga plati. biće će be, prisiljen da ga plati jer kod samog sklapanja ugovora nikoga nije prisiljavao da prihvati taj šart. Već je mogao da se pogađa pa da kaže, malo, stanite malo, puno je to i tako dalje i tako dalje. Svatate. Dakle, bilo mu je dozvoljeno da kaže to je puna za mene ili eventualno da da plati jedan dio prije odnosa a drugi dio kasnije i tako dalje tako dalje što je što je dozvoljeno bez razilaženja. Uglavnom na kraju dakle Šejh spomije i pojašnjava, govori Šejh u istom teme i kaže iz ovih riječi možemo shvatiti da Mehmed koliko god bio visok dakle nije i nije zabranjen osim ako se u tome prijeđu svake, svake granice pa ovo pojašnjava sa urfom, odnosno sa običajem u tom narodu dakle koliko žena obično žena koja na njenom stepenu dakle u godinama dakle koja je mlada a, njen stepen u znanju dakle njen rang u inteligenciji u ljepoti rima žena koja je lijepa ali nije nešto plaho inteligentna. Dakle, sve se te stvari, dakle, šta, e, jeste vrednuju i sve se te stvari uzimaju u obzir za visinu njenog mehra. Svatate me, bare fikum. Taj, međutim, ako muž, odnosno taj koji želi da se ženi, ako će mu se nanijeti velika šteta sa određenim mehrom, bez obzira koliko on bio Onda je također i njemu me kruh Da se upuštao takve stvari Svatate Bare kalahu fikom <tip> U svakom slučaju pokuđeno je Da čovjek, da se čovjek zadužuje Da se zadužuje kako bi Platio mehr ženi Da se zadužuje Znači treba to, treba to da ostavi Taj <tip> Zatim kaže šejih, i svega ovoga možemo vidjeti, da ono na čemu su ljudi danas, kada su, kada su u, pitanju, u pitanju visoki mehrovi i preterivanje u mehru i negledanje stanje čovjeka, dakle stanje čovjeka koji nije toliko bogat da mu se olakša, da mu se olakša situacija, jer kao što kaže Aisha radijelahu anha, najveći bereket, dakle one žene sa najviše bereketa su one a ne sa najmanjim mehrom nego one koje najmanje dakle na koje se najmanje čovjek može mora potrošiti dakle on ne ulazi samo ovaj meher nego ulazi dakle i mehr i svadba i druge je potrebštine za, za stan i tako dalje i tako dalje najbereketnije žene su one koje najmanje dakle ovaj koštaju čovjeka svatate Barek Allahu fiku. Da dakle, su reši majke pravjednih Ajše radijallahu anha. Tajp. Zatim kaže i nema sumnje da je ovo preterivanje u mehrima, u mehru nema sumnje da je ovakovo preterivanje u mehru u kojem se dakle gaze a, granice, je da, da je pokuđeno ako nekih učenjaka da je haram. Tajib. A nakon toga, hafle, odnosno slave, kako se kaže to, svadba, jel? A? svadbena proslava, u kojima ljudi preteravaju kada je u pitanju jelo i meso, za kojim nema ni malo potrebe, dakle, u, ni u kom slučaju nije korist supružnika, veće šta, veće razbacivanje, veće israf, za kojeg će Allah te barek, tjela, pitati čovjeka. A vi znate, dakle, u nekim zemljama, kako je to slučaj da ljudi, dakle, Allahom ustane, naprave, dakle, svadbe na kojima se više baci hrane nego što se pojede. A nema sumnje da, dakle, ovako, u, u našem vremenu, kada vidimo da je više, daleko, daleko više siromašnih muslimana nego bogatih, ko ti daje pravo, subhanala, da bacaš i metak koji ti je Allah te barek vjetala, poklonio? Navodio sam jedan primjer kada kaže Allah opstanik taslamet eliyadul ulia dakle ona gornja ruka khairu min al yadi sufla je bolja od one donje ruke dakle ona lju, ruka koja udjeljuje koja daje bolja je od one koja prosi koja traži dakle to je fadl od Allaha te barekat da je on tebe učinio onim koji će dakle veliko dušno da udjeljuje na Allahovom putu međutim ako ti budeš počeo da se razbacinesh sa tim Uh, imetkom i da budeš prijatelj prokletom šeitanu, da bacaš blagodati koje ti Allah te bareka tada dao, kako se ne bojiš Allah da te ne pretvori u, da više nisi ona gornja ruka, nego da ti postaneš donja ruka, svatate zbog toga svaki musliman trebajte kako da vodi računa gdje troši, gdje dakle troši imeta koje mu je Allah te bareka tada dao nam Zatim kaže šejh, nema sumnje da su sve ovo a, džahilijetski običaji protiv kojih se treba boriti. Protiv kojih se treba boriti. Dakle, razlika u kojoj, dakle, kada ode šejh pravi razliku, dakle, pravi razliku između, vek, između čovjeka koji je imućen. I za njega, dakle, apsolutno ne igra ulogu velik mehr. Svatate me. I da to, nije, da to nije zabranjeno ako se radi o ženi koja je, dakle, koja zaslužuje mehr, kao i svaka druga žena koja je na njenom rangu. Pa smo rekli šta se tu gleda, gleda se na njenu, koliko, je, koliko ima godina, koliko je lijepa, koliko je pametna, da li zna a na pamet, kakve je vjere, kako je kje porijekla i tako dalje i tako dalje. Sve se ovo gleda u obzir, a to smo ako se sjećate spomenuli u poglavlju, a? u kojem poglavlju? Ova braća koja su bila stalno prisutna. prije nego ki danas smo pomenjali dakle, da će žena i čovjek budu od približike na istom stepenu da je to stvar kao što kaže Šejh listamim je da je to stvar koja i te kako treba da se uzme u obzir jel' tako barakallahu fikum zaboravili ste haj inshallah sutra čija salawaan tebarakallahu dozvolu možeti pa ćemo napisati jedan ispit da će sa nekoliko pitanja inshallahu taala pa ćemo to podijeliti svoje braći i onda ćemo da vidimo išla tera ko je slušao predavanja a ko nije jel' može inshallah jel' pošteno Je barek, fiko. Kaže Omer ibnul al-Khattab al-Faruk radiyallahu anhu: Nemojte pretjerivati kada je u pitanju meher žena. Nam. Kada bi to bila neka počast, da je velik meher. Kada bi to bila neka počast, ili kada bi u tome bila pogobojaznost dakle prema lahu dželeve ala onda bi najpreći i prvi među vama bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u onome što je on kao mehr dao svojim ženama jel tako dakle ako je to neka nešto lijepo da žena preteran mehr traži od čovjeka koji dakle za kojeg zna da nije da kli si da je taj meher ako je to nešto do, neka počas na dunjaluku ili ako je to bogobojaznost ko da lagate bare ga da on da bi Allahu poslanik bio najpreči odabion prvi to uradio svatate me jer tako jer je on najbolji onda bi on prvi takle podizao veliki meher i tako dalje i tako dalje međutim vidimo da Allahu poslanik sada je daleko bio od toga nam ili ono što je što su uže uzele Jel, njegove čerke od mehra. Zatim kaže najveći mehr kojeg su uzele njegove čerke bilo je 12, 12 oka zlata. 12 oka zlata. 12 oka zlata otprilike kao šta? Kao 400 uh, srebrnjaka. jel Onih od srebre. Tako, bare kalahu fikum. Uh, zatim kaže u istinu neki Pretjeraju u meheru, pa se zbog toga pretvori neprijateljstvo u srcu čovjeka prema njegovoj ženi. Svatate. I u je to tako. U Allahi, braću, vam. I dakle, ovo sam čuo ljudi koji su daleko pametniji od mene i koji su dakle bili ljudi koje znam po hajru i po dobru. Da takvaluk ne može da se kupi. U Allahi, takvaluk ne može da se kupi. Koliko god on izbroja para za tvoju čjerku, ako ti zna, znaš dnju po bogobojada, da, da je djevojka dakle koja se boja Laha, te barak i koja slidi Laha ovog postanika srme, tako nešto ne može da se kupi. Koliko god ti on i metka dao, on to ne može da kupi. I takvu bogobojaznost može da kupi samo sa takvalukom. Dakle, takvu bogobojaznost može da kupi samo sa čovjekom koji se boja Laha, pa makar ne imao ni banke u džeku. A čovjek koji ima para međutim poznat je po neko, nepokornosti Allahu dželevala i njegovom poslaniku ništa mu neće kod bogobojazne djevojke koristiti njegov imetak jer ona u osnovi ne gleda na imetak zašto? jer taj imetak nije njen, taj imetak je Allahov tebare kvetara, on ga daje kome on hoće, zbog toga a dakle mi smo svedoci tome da, dakle vidimo ljude koji su dakle lijeni poput vreće što se kaže, ali je pun para a sa druge strane imamo čoveka koji je marljiv i vrijedan a ne nema imejetka shvatate dakle da čovjek ima imejetka ili da ga nema to je sveko dalaha te bareke tajda nekome ga daje kako bi mu ovaj bio još zahvalniji a nekome ga, nekome ga te bareke tajda daje kako bi ga još više i dublje utero, dakle u, u molim u zabludu i probleme bareke lahu bareke lahu fiku taj dakle kao što kaže Omer Radjalahu anhu iz ovog iz ove predaje možemo shvatiti da pretjerivanje u mehru može dovesti do toga da čovjek zamrzi svoju ženu kada se god sjeti koliko je samo i metka potrošio, potrošio na nju dakle u prv, možda u, u prvom startu je ona bila mlada i lijepa i on se zاترcao i platio veliki metak kasnije kada je njena ljepota i mladost prošla što je neizbježno onda će čovjek on reci teško meni šta uradi Većetim alas taj imetak ne pripada njemu više već pripada već pripada njoj i nema sumnja da da istako je dakle istak istakog braka mogu da se da dođe do velikih do velikih problema la haule wala kuvete illa billah i takođe ispreda je Ajša radijallahu anha možemo svatiti da su najbolje žene i da je najveći bereket onim ženama koji su dakle koji nisu dakle od velikog troška za svoje za sve mužabe kao što smo to jel čuli u hadisu Ajša radijallahu anha taj fetesir sadaq yusabbib albaraka fi uh, fi zauja wa i olakšavanje kada u pitanju meher uh, prouzrokuje bareket toj ženi i usadjuje ljubav u srcu njenog muža prema njoj. Svatate. Taj. E, mudrost, dakle, poznato pravilo, mi u propisima ne gledamo mudrost e, u smislu, ako nam se svidi mudrost, ili da kažemo, ako ta mudrost ne postoji u mom slučaju, onda mi to nije propisano. Dakle, nije mi naređeno, ili nije mi zabranjeno. Svatate. Svatate. Kao, na primjer, čovjek dođe i traži koja je mudrost za, šta ti ja znam, za zabranjivanje alkohola. Pa kaže, mene ne moraš da, da opije nijedno alkoholno sve, sredstvo. Dakle, nijedan napitak ne može da me napije. Što znači? Da ja mogu da ga pijem, jer ono me ne škodi ništa. Svatate. Dakle, mi ne gledamo na mudrosti, već gledamo šta? Na ono koji je zabranio to, a to je Allah dželeva ala. Također ovdje kažemo, dakle... Smiso, dakle, odnosno, mudro suzimamo određenog propisa kako bi mogli da ga uporedimo sa drugim propisima koji kada se pojave u budućnosti, a o njima nema nikakav izrečen tekst u Koranu i u Sunetu, kako bi shodno tog teksta u kojem je neki propis mogli da uporedimo pa da ovaj, novo nastali uh, kako se kaže, novonastalu meselu, da joj damo neki propis i to se kao što znate zove pijas, tajp. Dakle, mudrost u propisivanju mehra jeste da je to, dakle, muavada, da je to ono što se daje za uzvrat ženi od onog što je ona, dakle, dala, dakle, od sebe, to mužu. Svatate. Svatate što ću da kažem, da dakle, da ne ulazim u detalje, barek Allahu fiko. A, I ovo je također jedna stvar koja ako žene povećava meher. Dakle, žena koja kerima, koja boravi u kući, bez sumnje da je daleko, skuplja odnosno da je mehr za nju veći nego za onu koja se miješa sa muškarcima, radi na pijaci koliko košta to, koliko, dakle, u snimanka svatate. Međutim radi neke poslove koje ova žena ne radi, svatate. I to i to je nema sumnje da je to da je to velika velika razlika. Taj ako ima neko neko pitanje tokom predavanja može slobodno ga, da ga jel postavi i nije nema nikakve smetnje da me prekine, dogovorimo. Dakle, ne bi, ne bi bio prvi put, jel? A, nego da zaboravi pa da ne može da se seti šta je htio kaže. Taj... Ne znam, Ahibara Kalafik. Trebao bi to da proračunam. Ali ne znam sad odmah. Taj... Nisam ovaj čuo. Braćo, nisam ovaj zlatar ne znam, ah i morat ćemo to kasnije dozimati pa inšalavu tera da proračunamo sa Allahom dozvolom, uglavnom pohvaljeno je Aha. ja da može inšalavu tera <laughs> može, nema nimalo sumnje u to Ali da bude od srca inshallah te. Taj pohvaljeno je da se spomene, dakle, da se spomene pri samom uh sklapanju braka, dakle, pri sklapanju ovog bračnog ugovora, pohvalno da se spomene dakle, taj, taj mehr meher i to je osnova. Među tim postoji <clears throat> zašto je to dakle, pohvaljeno i osnova da ne bi kasnije došlo do nekih Dakle, prepirki ili svađa Svatate Kada se zapiše u bračnu ugovoru Mehr je toliki, toliki Alas, svar je završena Da ne bi kasnije, dakle Ja zastužujem više nego što si mi ti dao I tako dalje, tako dalje Moje su sestre dobile više mehra Nego što ti meni sad nudiš Moja majka imala više mehra Dakle, to su također stvari na, kojime, na kojima Kadija, dakle, ustanov, ustanovljava Koliki je njen mehr Dakle, otprilike Dakle, za ženu poput nje U tom mjestu Tate. Dakle, da bi izbjegli kasnije dakle probleme, najbolje je da se u samom dakle, startu uh, spomene, jel, tokom sklapanja bračnog ugovora, nam. Ueli ne može. Ne, ueli, kada se pojave dakle, ovake problematike, ko što ćemo sad spomenuti u Timšalovo tela, onda to rešava hakim ili onaj koji je na njegovom stepenu. Dakle, vladar ili ili kadija. Dakle, on to rešava. Naravno, naravno, jel... A, kažemo, dozvoljeno je <coughs> da se odredi mehr i nakon sklapanja braka. Ko što kaže Allah, te tebara katala, la žunaha alejkum, in talaktum un nisa, malem tume, a, temesuhun. Dakle, nije vam zabranjeno. Dakle, nije vam grijeh. Ako pustite vaše žene, prije nego prije nego ih dotaknete dakle prije nego budete imali sa, njim, sa njima odnos zatim alat te barek da dodaje pa kaže eu ili dakle ili i takođe vam dakle nije zabranjeno eu tafridu lahunna farida i takođe vam nije zabranjeno da nakon toga odredite njihov mehur slatate dakle čovjek je oženio ženu a prethodno nisu se dogovorili oko mehra zatim jo nije prišao i želi, dakle, pri odnosa zbog tog ili ovog razloga da je pusti, njoj pripada koliko? Pripada joj pola mehra ako je, dakle, razlog razvoda braka sa njegove strane. Njoj pripada pola mehra. Kako će da joj da pola mehra ako se prethodno nisu dogovorili? Kaže Allah, te barek tada, e utafridu le hunne farida m? da šta? Da odrede mehra el misl, dakle, dakle, Mehr koji pripada njenom, dakle rangu, njenom rangu žena, jel? Ko što reko smo, koliko ima godina, ili tako? Da li ima djece sa sobom? Svatate. Iz kakve porodice? Da li je iz porodice keafira, pa je odrasta negdje u Kufru, ili je iz porodice mu'mina, pa je odrasta u Imanu? Svatate. I tako dalje, i tako dalje. Da li je kršćanka, ili kršćanka dobija mehr? Svatate. Jer smo rekli, ako keafiri Dođu kod nas. Dakle, ako se kafiri uzmu po kršćanskom zakonu, mi njihov brak priznajemo. Svatate. Ali pod uslovom da ne dolaze kod nas. Jer ako dođu kod nas, onda mi možemo da ih venčamo samo kako? Samo po šarijetu. Ha? Ako budeš sudio među njima, onda im sudi po onome što Allah objavio. Dakle, kada dođu kod nas da se venčaju, onda ćemo mi da i venčamo samo po Kur'anu i po Sunetu, nećemo da i venčamo po, po Bibliji ili Teoratu, odnosno ono što oni zovu Teorat. Međutim, dakle, tajb. tajb. Zatim kaže šeikh, uh, fedele til aja ala ene uh, fardis sadak, kad je te ahar anil akt. Ovaj aja, dakle, upućuje <coughs> da obaveza davanja mehra da je obaveza mehra može da se šta da uh, kako se ne da odkasni nego da se odgodi barekallahu fikum da se odgodi nakon nakon sklapanja bračnog ugovora svatate to taj taj zatim kaže ema ne iyat dakle šta može da bude jel e uh, ili dakle to smo malo prijel molim mehr je yeah. šta može da bude mehr ili sadaq na arapskom jeziku može jedno i drugo uh, šta može da bude pa kaže fakema yufham ana uh, ma jaza an yakuna thamanan fi bay'in aw ujra fi ižara wa qima wa kima lishay'in şey. dakle sve ono što dakle može da bude uh, što se koristi u kupoprodaji a halal je ili nešto što što daješ čovjeku kao naknadu, kažeš i sjeći mi drva, jel? Daći ti toliko i toliko. Dakle, sve ono što se koristi, dakle, što ima neku vrijednost, svatate. Što ima neku vrijednost, žena može da izabere. Da kaže, želim da mi meher bude u zlatu ili želim da mi meher bude u američkim dolarima. Svatate. Dakle, žena ima pravo da to odabere i čovjek je, čovjeku je doz, dozvoljeno da da, ne samo to, čovjeku je dozvoljeno da i da nudi da ponedij kaže da ću ti kao meher to i to i ono da kaže slažem se ili se ne slažem kao na primjer da ću ti sanduk municije na primjer i onda kaže u redu, dobro sva tata <laughs> nema, ima samo municija <laughs> tajp tajp Takođe neki učenjaci dozvoljavaju da žena uh, da te neki učenjaci dozvoljavaju da žena kao meher uzme da traži od muža da joj isplati dug kojeg ona ima. Na ona ima dug kod nekog uh, šta ti ja znam 200 300 maraka, kaže me, moj meherije da platiš moj dug. Zotate. Dakle i to je takođe dozvoljeno jer je to šta jer je to vrijednost. A nije dozvoljeno da da uzme kao meher ili da joj se da kao mehr nešto što nema vrijednosti, što je u šariotu osnovi zabranjeno, dakle, u, kup, u kupo prodaji ili kao davanje nadoknade za određene postove, kao, na primjer, svinjetina ili alkohol. Dakle, to ne može niti, niti da se da kao mehr, niti da se uzme. Zašto? Zato što te, to nema vrijednosti. Na primjer, neko, molim, ili pas, ili mačka, jer mačka ne može da se kupi, niti pas ne može da se kupi, niti može da se prodaje. Svatate. Može da se pokloni ili da se eventualno ulovi. Svatate. Vare kalahu. Fikum. Taip. Sad ćemo spomenuti inšalautela neke, dakle, mesele, neka pitanja inšalautela koja su vezana za mehr. Taj, na prvo mesto. <kuh> mehr je vlasništvo žene. Dakle, mehr je isključivo vlasnis, vlasništvo žene i nema njen veli pravo da joj uzme bilo šta od toga. Dakle, ovde kad je šeh rekao veli, odnosno kada je ovdje je šeh rekao šta, veli, njen veli nema pravo da uzme bilo šta od tog mehra, a nije rekao njen otac. Zašto? Zato jer veli nije uvijek otac, je tako? Veli nije uvijek otac. Dakle, otac da bude on njen Jel, zaštitnik da e, skrbnik ili onaj koji se brine za nju ili koja udaje osnova za njega šta je da je otac, ili tako? međutim ne mora u svakom slučaju da bude otac taj osim da ona to dozvoli bilo kome ili njenom mužu ili nekom drugome da mu dozvoli nešto od toga taj zatim kaže šeji <clears throat> dozvoljeno je Njenom ocu, isključivo samo njenom ocu, je dozvoljeno da uzme nešto od tog imetka onoliko koliko njoj neće štetiti. Jer je Allahov poslanik, salallahu alihi veseleme, rekao Emte u emalu keli ebik, ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu. Svataš, svataš, svataš, braću barek lafiko. Dakle, ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu. Pa kažu učenjaci dozvoljeno je njenom ocu da uzme nešto od tok imetka ali samo onoliko koliko njoj neće štetiti svatate me dakle i opet sva stvar vraća dakle na opšte svatanje ovih riječi da joj ne šteti da joj ne škodi dakle nema u šerijatu nešto dakle tačno u procente osim kada kada su pitane neke druge stvari koje su šerijatom određene svatate Nasjedno pravo ili koliko čovjek ima udjela u ratnom plijenu tako dalje tako dalje svatate me na <laughs> ako je otac Keafir dakle on je njen otac u svakom slučaju svatate mi on je njen otac A? u svakom slučaju njoj je razveljeno da pokloni njenom otcu Keafiru šta ona želi dakle u to nema nimalu sumnje taj druga stvar A, kada žena počinje posjedovati taj metak Dakle, kada, u, ko, u kojem trenutku postaje žena da bude vlasnica toki metka? Ne, u samom, dakle, sartu. Čim sklope brak od tog trenutka, ona postaje vlasnik toki metka. Pa makar ga oni šta i ne odredili, da dakle, u naprijed. Svatate me. Ako kasnije ona kaže, mi se uopšte nismo oko Mehera dogovorili, oči mehe. onda on njoj daje onoliko koliko šta, koliko žena njenog ranga zaslužuje. Svatate me to, barek allahu, fiku. Taj. Dozvrnena je da joj daje polovicu mehra prije, odnosno, a ona onaj ostatak da joj dade nakon toga. Taj. Ili, kao što kažu neki učenjaci, kada se osami sa njom. I to je stav četvorice, dakle, Hulefaura Šidina. I također stav imama imama Imam Ebu Hanife al-Nu'man alayhi rahmetullahi wa ridvan. Dakle, vidiš, to se rimuje. I također Imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala su dakle ovog stava, da kada čovjek stavi zastor ili kada se zaključaju vrata, da njoj od tog trenutka pripada cijeli mehr. Međutim, kaže Shureh el-Kadi rahimahullahu ta'ala, nigdje u Kur'anu nisam vidio da Allah te bareke wa ta'ala i gdje spominje vrata i zavijese već spominje tebareke wa ta'ala samo šta? samo a, odnos, jel? samo odnos, bareke Allahu fikum, la haule, la huvete, ila vila i također kada presjeli jedno od dva supružnika kada preseli jedno od dva supružnika žena automatski dakle, dobija dobija mehru Ako je ona preselila, onda dobija mehr onaj koji nju nasteđuje. Svatate me. Jer se odma, u, u, dakle u samom trenutku, uh, kada ona preseli, odma se ono što je ona ostavila, nasteđuje, dakle dobijaju ga, dijeli se među onima koji, dakle po šarijetu nasteđuju nju, jel? koji dobijaju njen imetak i samim tim i šta, ono što ona posjedovala, a to je meher. Svatate me. I njen muž također tog mehra dobija određeni procenat. Je li tako? Jer muž nasljeđuje svoju ženu. Svatate me. Čak i kada je u tu ona moja žena. Čovjek pusti ženu, kaže pušte nas. Međutim, nije je prošao Iddet, ona preselit. Da li je nasljeđuje? Nasljeđuje. Zašto? Zato što mu je ona? Još uvijek bila žena. Jutro sam halalite bio zaboravio kada je bio govor o kjafirima. Brak kjafira. Pa sam bio rekao kada žena primi islam. Kada žena primi islam, rastavlja se od svojeg muža. Međutim, nisam bio spomenuo jednu tačku koju sam bio zaboravio, jer bili smo ovaj malo sa vremenom, jel? A to je da kada žena, dakle čovjek i žena kada su kjafiri, pa žena primi islam, nje ne snije više sa njenim mužom da ima odnos. Međutim, čeka će njen iddet. Ako njenu čovjek u iddetu primi islam, onda se brak nastavlja i ona mu je i dalje žena. Međutim, ako prođe idet halas, ne može više, osim da primi islam, pa da sklopi brak sa njom novim, a, sa novim bračnim ugovorom koji će biti po šelijetu. A onaj prvi bračni ugovor, s obzirom da je bio po kufru, dakle, brojao bi se ako bi oboje primili islam. Dakle, to smo spominjali jutro, ako se sećate barek Allah u Fikom. Treća stvar, to je ono što smo malo prije spomenuli, a to jeste ako je pusti, ako čovjek pusti svoju ženu a, prije odnosa, ili prije osamljivanja sa njom, dakle kažem ovdje postoji razilaženje među učenjacima, pa jedni smatraju da sa a, odnosom ona dakle dobija mehr, mehr, a drugi kažu samim osamnjivanjem zaključavanjem vrata, dakle, u neku sogu ili u neku prostoriju od kojih, dakle, ne postoji mogućnost da će ih neko vidjeti, odnosno da nemaju potrebe da se stide od treće osobe, kada, dakle, dođe do spuštanja zastora, žena dobija cijeli, cijeli mehr ako nakon toga dođe do do razvoda braka sa njegove strane. Svatate, barek Allahu, fikum. Taj. Dakle, to smo sve bili spomenuli, barek Allahu fikum. Tajpe. Naam. Da. Ako muž... To smo nitro spominjali, brate. Ako, hajr inšallah, ako muž primi islam, a? a njegova žena je kršćanka ili židovkinja od ehlul kitaba, onda brako je ispravan jer je muslimanim odlazano, ne odlazano ehlul kitab, je li tako? Međutim, ako mu je žena mušnikinja onda se brakida. Alas onda se brakida, jer čovjek nema ideta čovjek nema ideta a žena ima ideta svatate me, barek Allah fikum jer muškarcu, dakle, nije dozvano da živi sa mušnikinjom tajp Nam no. no. no. Pa kažem, kažem Dakle postoji razilaženje među učenjacima Neki kažu dovoljno je Samo da se osame Dok drugi kažu nije Jer Allah te barak djela osamljivanje Nije spomenuo Već je spomenuo šta uh, Kable en temes suhun Prije nego što i šta Dodirnete Dakle, u smislu prije nego što uh, im se približite i budete sa njima imali odnos. Taj, sredeća stvar jeste da je pohvaljeno da, dakle, ako žena zaslužuje polovinu mehra, dakle, pustio je prije uh, dodirivanje, jel? koristit ćemo taj termin jer se on ovdje spominje, kable ente mesuhun, prije nego što ih dotaknete. A? ako je pusti prije nego što je dotakne tako onda ona dobija pola mehra i njoj je dozvoljeno da halali ako hoće tu polovinu mehra jer nije došlo do odnosa al tako svatate međutim dakle šejhov kaže da je to pohvaljeno međutim to je pohvaljeno samo u slučaju njega da joj ne daje samo polovinu nego da joj daje cijeli mehher. Da joj da cijeli mehher i da joj da više od toga jer on nije oštećen, a i me tek može zaraditi, a ona miskina je na neki način oštećena. Iako on sa njom nije imao odnos. Ako nije, dakle je bilo razloga za to, ona je na neki način oštećena. Svatate, u najmanju ruku ona je bila sklopila sa njim ugovor i može dakle, je to da da, da je povrijedi, svatate. Zato je bolje da on Halal ide da da cijeli cijeli meri. Taj. Taj. Seha put Dobro, dakle to su sad pitanja koja Četvrta stvar, dakle sljedeća stvar jeste da se umehr također može svrstati a, pored bračnog dara i način, dakle, svadbe koji će biti. Dakle, žena može da kaže, hoću kao meher pet stotina maraka i hoću da svadba buže, bude takva i takva i takva. Može to da žena uslovljava, svatate? Može također da, da umehr da uslovljava i nešto mimo, mimo toga. Kao, molim, kao Naravno, bez imalo sumnje. Dakle, da žena uslovljava da joj da šta uh, one kućne aparat ili kako se to zove već. Svatate mi. Dakle, to je bez sumnje dozvoljeno. Dakle, sluškinje ne ulazi u meher. Ali može da bude jedan od šartova i to se vraća na, na adet. Dakle, na, na urf u određenoj zemlji. Ako je običaj u nekoj zemlji da žene ne rade kući, već to rade sluškinje, onda čovjek treba, jel, ako ima mogućnosti da joj priušti tako nešto. Međutim, ako to nije uobi, običaj, već i uobičajeno da žene same rade kućne poslove, onda žena treba da se pridržava toga i da ne izlazi van ono, val van okvira, jel, njenog dakle ili muslimana u mjestu u kojem je žive, svatate mi, dakle u Saudije i opšte, dakle poznato i u Kuwaitu i ovim dole zemljevah liđa, da žene imaju sluškinje dakle to je obična stvar tu se ne buni, dakle ni čovjek ni žena shvatate, dakle to je normalna stvar i nema sumnje da u takvim slučajima A, također jedno pitanje ne znam da li ću ga spomenuti malo je škakljivo ne znam nekome se neće svidjeti, nekome hoće, ali A, razilaženje učenjaka da li je ženi obaveza da radi kućne poslove ili joj nije obaveza da radi kućne poslove Pa jedan deo učenjaka kaže, to se opet vraća na urf tog naroda, običaj tog naroda, da li žene rade ili ne rade. I to je bez imalo sumnje, dakle, na cijelom svijetu je to običaj da žene rade određene kućne poslove, a da ih muškarci ne rade. Osim, kao što nam je pričao, dakle, šejh Mensur, kada smo radi, radili poglavlje o braku u Medini, Osim neka plemena u zapadnoj Africi u kojima žene apsolutno ne rade ništa. Dakle, njen, dakle njen, njena obaveza je samo šta? Da se uljepša i to je sve. Sve ostalo radi čovjek. Sve ostale kućne postove. Nam. Molim? Dozvolim da traži žena mehr Da kaže... Dozvoljno da žena kaže Moj mehr je da me povedeš na hač Ili na umru Dozvoljno da ženi da, da to traži kao mehr Jer je to šta? Jer je to, da dakle, men fast To je semen, dakle, to je nešto što košta, što vrijedi Svatate mi Dakle, dozvoljno da ženi da to traži kao mehr a, Neki učenjaci kažu Ženi nije obavezno da radi kućne poslove Nije joj dozvoljeno Međutim, postoji jedna stvar A to je šta? Obaveza čoveka Hranjenja žene, ta obaveza je koliko mu je obaveza da je hrani, onoliko koliko ona može da preživi. A neki učenjaci to precizno, dakle, određuju pa kažu pregrž hrane, pregrž žitarica. I žena kaže, ja neću da radim kućne postove. I kaže, žena, nikakvog problema nema. Doneseš pregrž ovaj, žita i kažeš, radi što god ćeš. Ja sam svoju obavezu prema tebi upotpunio. Svatate mi. Dakle, moraju da dođu do nekog kompromisa. Radi ono što je običaj za žene u našem mjestu da radi, a ja ću raditi ono što je običaj za čovjeka da radi. Ako ćeš na bavuštelju, hujru. Nosi željezo, a ja ću sedjeti kući. Svatate. I nema, apsolutno nimalo sumnje da će normalna žena, dakle, to prihvatiti sama. Fatima, čerka, Allahovog poslanika, radilaha anha, eh, salallahu alihi veselame, je šta? Je radila kućne poslove. Dakle, a, sitnila ili ili mljela je one žitarice kako bi toga pravila, pravila, jel, brašno i nakon toga jelo. Pa je Allahov poslan se nama vidio na, dakle, da su joj ruke, dakle, kada je bila kod Allahovog poslanika, ruke su je bile nježne, da su joj ruke malo, ono, jel, ogrubele, jel, postale čvrće, jače. Pa je Allahov poslanik se nama je bilo to žao. Pa je rekao, da li želiš, a, ako želiš, nabavit ću ti ropkinju, sluškinju koja će da radi te poslove, ali ti je bolje da saburiš, dakle bolje i veća ti je nagrada da ti to lično radiš dakle to su riječi Allahovog kosanika sallallahu alihimu sredinu ovdje se, dakle ne govorimo sad da živiš određenoj sredini nego da si ti jedan od od, od O ti od tog naroda, od tih ljudi svatate me. Treba da me pojasniš, dakle u samom startu A i treba da i po, pojasniš to, ako ti je poznato, ako imaš šerijatsko znanje, nekada jeste stvarno problem za čoveka. a velika je dakle veliki je plus za ženu kada ona ima više šerijatskog znanja nego on. Svatate Čimo on pisne, on mora dođe sa nekim šerijetskim pravilom nekog od četiri mezheba ili nekim od stavova, a, ashaba ili tabiina, i on odmah. Čim on otvori ustavna, kaže Allah, u posljednjemu u hadisu kojeg bilježi imamul Buhari, tap, tap, tap, i odmah ga poklopi. Dakle, to je velika poziv. Dakle, svaka žena neko uči šerijetsko znanje i šaludara, dobro će proći. <gledanje> Zatate me, dakle, čovjek koji ima znanje, Neka u samom startu, u samom sklapanju braka, u ugovoru spomene tu stvar. Jer ako bi kasnije došlo do problema, kadija koji živi u tom mestu, kažem u državi, će se pozvati na to pitanje. Pa će reći običaj u, u našem mestu je šta? E, da žene uzimaju sluškinje, a običaj koji se ne, krsi, ša, ne kosi sa šerijetom je šta? Validan u šerijetu, bezimalo su nje. Svatate mi. ovo pitanje smo, dakle, spomenuli ako je žena prinuđena da traži talak, šta znači talak odnosno šta znači prinuđena ako je, jel, do muža, ako muž, dakle, ima neki razlog uh, ako je on uzrok da, da ga ta žena napusti ili da želi da se rastavi od njega, dakle, to se zove el hul otkup žene i to smo spominjali, dakle, u, dakle, prije nekoliko noći je tako, smo spominjali to pitanje dakle, ovo uh, ovaj, dakle, kako se kaže, ova hadija, ovo pitanje će se podići, jel, do hakima ili onoga koji je na njegovom stepenu, s obzirom da nemamo hakima, onda na onome koji je na njegovom stepenu, jel, i onda će, dakle, on odrediti, e, dakle, taj hul da mu ona, jel, vrati, mehr, ili manje od toga, ili više od toga, kao što smo spominjali, jel, razilaženje među učenjacima, da li je dozvoljeno da čovjek traži od žene više nego što je dao kako bi je pustio i kako bi ona definitivno bile, bila slobodna od njega. I da mu se više nikad ne može vraćati, dakle, to je svakako jasno. Taj da li je dužan da mu vrati mehr i naknadu, dakle, dužan je da mu vrati, da mu da naknadu za to, da li je to u iznosu mehra, ili manje od toga, ili više od toga, ili da je ono kaže puštam te, ne moraš ništa da mi daš. Jer ako čovjek, dakle, vidi ko žene Da ga, da ga ona mrzi, da se zgrožava kada se on pojavi u kući, da je automatski zaboli glavo i tako dalje, tako dalje. Sam čovjek, dakle, brak koji nije, kao što znate, u samom startu sam se spominjali, ako nije izgrađen, dakle, na, a, dakle, obostrana, je ljubav i razumijevanje i samilost, da od takvog braka nema, nema ništa. Ala, te barek, tada najbolje zna. Taj. Ako čovjek, ala, te barek, fikum peto pitanje jeste, ako čovjek, Da ženi mehr, koji je otet. Dakle, čovjek dođe, ukrade negdje auto u Sarajevu i dođe i parkira, pretvučuje i kaže, evo ti mehr. Dakle, takav mehr je neispravan. Međutim, a du nikah, dakle, bražni ugovor je ispravan. Svatate me. Ili joj da nešto što je haram, što je zabranjeno. Kao mehr. Ugovor je ispravan, brak je ispravan Međutim, mehr je neispravan I mehr moža, mora šta? Da je da mehr koji je zaslužio žene njenog ranga Svatate me Tako, barek Fikum <gled> Dakle, u, u, u Kao naknadu ili u Za onaj mehr koje, dakle, za koje se ustanovilo Da je, da je haram Svatate me, barek Allahu Fikum Taj. Možete li još inšalutela Nema, imamo još Dakle, još jednu tačku, koja traje dvije stranice. Hajde, inša Allahutele. Dakle, nakon toga kaže, a, ako čovjek stupi u brak sa ženom, međutim, ne daje joj mehr, dakle, nije joj dao mehr, mehr, dakle, takav brak je ispravan. Svatate mi, takav brak je ispravan. A, I nakon toga, ako žena hoće mehr, Može da gozme, iako smo na početku bili rekli mehr je vađik. Šta znači to? To znači ako je mehr vađik, Remo ne mora da zna da je nikah batil da je nevađeći. On je ispravan. Međutim, ovo je jedno pitanje o Salo, koje je treba da se riješi. Ili da ona kaže, ja ti namiru nisam mehr spominjala zato što ga uopšte neću. Svatate me. Ako, se, ako dođe do toga, onda trebamo da spustimo mehr na drugi stepen, a to je suneta lahovog poslanika. Pa makar Gajona ne žele da kažemo sunnet Suneti Allahovog bereket je o tome Uzmi najmani najmanji ovaj, Najmanji, dakle, meher Kako bi bila od onih žena za koje Ajša radila, ono kaže, da su najvećeg bereketa Dakle, radi suneta Allahovog poslanika Jer je u suneta Allahovog poslanika Pa makar i ne bilo od suneta Koji su važip, jel? Dakle, imaš suneta koji su važip I suneta koji su mu je jel tako? Jel ja, tako ili nije? Ko će da mi ne neki sunet koji je važip? Vitr nije važip brada, tajb, a vitr je onaj koji nije važib. Ili ako kažemo po stavu hanefijskih učenjaka kada je vađib, ali nije farz. Jer oni prave razliku između farda, odnosno farda, farza, odnosno farza, odnosno farza, i važiba. Svatate. Tajb. Dakle, ovo smo, hamdullahi, malo prije spomenuli. Zatim šej spominje ovdje hadis imesuda koji govori o čoveku koji je o ženu o ženu a nije joj dao niti odredio mehr taj i nije sa njom imao odnos sve dok nije preselio jel pa je rekao radjelahu anhu njoj pripada mehr žena koje su na njenom rangu ni manje od toga ni više i ona ima idda dakle ima kako se kaže to idet dakle čekanje jel post bračno čekanje taj i njoj pripada nasljedstvo odnosno dio u nasljednom dakle pravu pripada joj dakle ona mu je žena svatate on je preselio i mesudije presudio da njoj pripada mehr. dakle od imetka kojeg je on ostavio, pripadao je mehru. Dakle, žena koje su na njenom stepenu. Jel' tako? Barak laofikum. Zati mora da čeka, dakle, ima i det. Ha? I treća stvar jeste nasljeđuje ga. Nasljeđuje ga. Svatate mi. Pa je rekao, kada je Rasulullahi sallallahu alihi wasallame, fi berva bint wašik, jer je Allahov postanik sallam je tako presudio kod asabike po imenu berva Bint Washik, Bint Washik, dakle Allahu se seleme je propisao dakle presudio ovom presudom dakle u njenom slučaju ovaj hadis bileže imame Tirmizi uh, i drugi i smatraju ga sahihum type Dakle ovo smo sve malo prispomenuli, dakle nema potrebe da ovo ponavljamo. Koliko je prošlo vremena bar Allahu fiku Kolo ne stoje ništa koliko je prošlo vremena. Sad. Sad je prošlo. Tajp. Hala, sad nećemo da duljimo više. Tajp. Može i šanater. Ja spominem sigurno prije. Odlično. Nam. Niz, e, rekli, smo, rekli smo da običaj koji se kosi sa šarijatom je zabranjen u svakom slučaju. Međutim, običaj koji se ne kosiš sa šarijatom uzima se u obzir. Tako sam rekao. Dakle, uzima se u obzir kako bi se šta, kako bi se dakle, riješili problemi. Uzima se u obzir. Svatate me. Ono je postoji Dakle, sve zavisi od mesene do na Naprimjer, kod nas je običaj da rodbina čovjeka donesu poklon mlado je tako? Dakle, to je kod nas običaj. Pa ona u tim poklonima dobije više nego mehnu. Svatate me. Dakle, to je stvar običaja koja nije zabranjena, svatate me. Nije, nije zabranjena. A sa druge strane, kažemo, nije vađi. Ako neko od, tvoj, od, od tvojih rođaka, tvojoj ženi, dakle, naprimjer, sad se oženiš, brate, i neko od tvojih rođaka ne donese tvojoj ženi zlatnu ogrlicu kao hediju, nemaš pravo da se, da se ljutiš, jel' tako? Dakle, nemaš pravo da se ljudiš, jer je to šta? Običaj, a nije propisano kitavom i sunetom. Međutim, ako je to danese, ne kažemo to je bidat, ili jer je to šta? Jer je to hiba, dakle, ima neku osnovu u a sa druge stane, običaj je u tom narodu. Svatate me, je li to poklon? Bare kalahu fikom. kaže Mahib, u tome je postoji razilaženje. Međutim, ispravno je ispravno je da je to zabranjeno, da je to haram. Da je to haram. Haram je da čovjek ženi kaže puste nas tri puta. Međutim, kažemo i pored toga što je to zabranjeno, neki učenjaci kažu, halas, tri puta se desio. Kao što je Omer radijela u rekao, da, tri puta se desio. Ovdje put, halas. Međutim, u je bilo zabranjeno. A, dakle, nije posunetu, to je talak koji je Novo tarski talak, kao što ga nazivaju učenjaci, Ehli Enisuneta Bermata, je Allahov poslanik se nama. Dakle, Namjerno ne, nego zašto? Zato što su ljudi počeli da se igraju sa tim. Počeli su da se igraju sa tim, sva ta me. Međutim jedan dio učenjaka, kao što rekao, postoji razumevanje. Jedan dio učenjaka kaže, ko kaže ženi tri puta, puštena si, puštena si, puštena si, ili nisi više moja žena, puštam te tri puta i tako dalje, tako dalje, da je puštena tri puta. Međutim, ono što je kod mene ispravnišalo teda da nije puštena tri puta, nego da je puštena samo jedan put, da čovjek to može da kaže i sržbe, Međutim, talak se desi u svakom slučaju. Ali, kažem sa druge strane, i kada to kaže na taj način, to je zabranjeno. Ako kažemo haram je, znači to da se nije talak desio. Ne, jeste haram. Zato, zašto što nije po sunetu? Po sunetu je šta? Da čovjek postupa po Kuranu i po sunetu, jel? Da pusti ženu na način, sunnecki način da je pusti nakon njenog šišćenja, da joj se nakon čišćenja ne približava zatim da sačeka da je prođe idet, svatate me, da cijelo to vreme ona boravi u njegovoj kući da je ne istjerava jer i je ona njegova žena ne bili Allah te bare kretala dao da je on u tom vremenu ponovo vrati svatate me. a da je čovjek pusti nakon odnosa da je pusti dok je trudna da joj kaže tri puta, pušte si sve je to talak, koji ako se desi, e, pika se, ali nije talak sunni nego je talak bidaj. Barek, lahu fiko. A ono koji odluče, ne more žen, nikad, samo ako jednom puštio. je puštio i ne more više žent, ako je odlučio. Naravno, naravno, međutim, ima slabih duša, mi smo radili meselu, Da li je ispravan razvod braka ako čovjek pusti ženu koja mu nije žena? Pa je kaže, ako ovu ženu oženim, puštena je. Svatate? Ako je oženim, puštena je. Dakle, ima takvi ljudi, ta mesela se spominje u knjigama Fikha u poglavlju o, o razvodu braka. Pa pita je šeha, reko šeha, ne razumijem smisao ove mesele, zašto je radimo? Koja je smisao? I zašto bi čovjek uradio tako nešto? Kaže, zato što ima takvih ljudi Dakle, bolesnih umova, dakle, oni koji samo, dakle, pričaju, neodgojni, dakle, nisu subhanala, kaže, dakle, to su, kod određe, kaže, ovu ženu, ako određenim, ona je puštena. Ako bi oženio, neki učenjaci kažu, ako bi oženio, onda bi od, u istom trenutku ona bila puštena. Svatate me. Dok druđu, drugi učenjaci kažu, kao što čovjek ne može da proda ono što mu ne pripada, isto tako ne može da pusti ženu koja nije njegova. Zatate me. Barek Allah u Fikhu. Taj halalite samo se trenutku, trenutku, jednu sekundu da vidim da li ima nešto što sam zaboravio. Da spomenem. Taj. A, nismo spomenuli ješ jednu stvar. Ženi je dozvoljeno. Dakle, ovdje je šejh. Pomenuo to i iz ovoga možemo vidi, da vidimo da je ovo rađih mišljenja kod njega. Pa kaže, ženi je dozvoljeno da se brani i da se ne da čovjeku sve dok joj ne da <tip> ومساءة صهاد وعنى لو شغلنا بمهم من عن أهم أبدا